Pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperimentul meu. De aceea, nici nu m-am socotit verdnic să vin eu însum la tine. Ci zic o vorbă, și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine o și zic unuia, du-te, și se duce altuia vină și vine. Și robul meu, făcut are lucru, și îl face. Când a auzit Isus aceste vorbe,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 ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da. Vă spun și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris Iată, trimet pe solul meu înaintea feței tale, care ți va pregăti calea înaintea ta? Vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat treptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, ne primind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață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 Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datori nici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiind Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. spune dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns socotesc că acela căruia i-ai iertat mai mult. Isus i-a zis, Drept ai lutecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, Vezi tu pe femeia aceasta, Am intrat în casă ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi-le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat rutare. Dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-a uns de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea, ți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, că ce-a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Cei ce-și dau cu el la masă au început să zică între ei, Cine este acesta de iartă chiar și păcatele?" Dar Iisus a zis femeii: Credința tatăl te mântuit. Du-te în pace."